Att du snart ska lämna stan Böver tid att tänka och andas ut Givet en storm på öppet hav Snyggt jag har hört allt det där förut Jag släntar över Götgatan och hoppas att jag ska se dig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 Hallå, hej och välkommen! Welcome! Vietnam! Någonting som där ropar han. Nummer 14. Robin Williams. Ja. Williamson, Williams. Williamson. Williamson. Mm. Nej. <laughs> Good morning, Vietnam. Jag såg inte den. Till... Robin Williamson. Ja, jag heter Robin Williamson. <laughs> jag såg den på, om du gick på tv eller om det var någon sån här Netflix. TV kanske var Jag har sett nyligen. Mm. mm. Gick på någon, tror jag, Ja. Och då då kolla lite grann Du älskar att kolla på gamla filmer. Ja precis. Det har vi tagit upp, tagit upp förut. Eh, och jo men då var det. Eller jag ville bara se att var så rolig och så bra som den var när den kom. Tyckte du att den var så bra då? Jag tycker den var Nej, men men bra. Ja men den fick väl ganska mycket uppmärksamhet ja då. Ja det det var den. Kommer ihåg den och jag, jag såg den på Bio så tror jag. Ja se det här till och med. Ja men det var den med, tiden. Ja men det gjorde jag väl kanske jag också då. Om sanningen ska fram. Vad kan det vara Slut slutet av 80-talet? Ja, någonting. Ja, det hade nog de flyttat ner så det kan Ja, ja. 80-talet var det i alla fall. Och det, känd, och det där kändes ju jätteroligt och sådär. Men, ja. Ja. Han var en tokig radio. Mycket pratade. tokig. Han, ja. han föll in i sitt fack där. Mm. Robin Williamson. Han hade ju ett fakt med, med Mork och Mindy. Jag såg ja. så förresten en gammal bild på... Mork? Ja, Mork och Mindy. Jag såg en gammal bild på, på Mork och Mindy. Aha. Och han körde med den här äh, färgade regnbågsfärgade hängslena. Ja. En rolig figur. Ja, men, rolig figur. Vad, han, han minns det var snygg tyckte jag då. Kanske ja, inte var. Jag vet inte om det är. Jag, jag, jag kommer inte ihåg. Även känd. var kan känd? Nej, jag var. vet inte. Jag kommer bara att jag tyckte det. Ja, han låter så bra ut. Men jag får med med, med Williams han. Är med Mork. Ja, men Mork William och Williams han. Men men vad Jo ja, men han skulle, han kommer från en annan planet vad det Ja. Som alf Ja, men vad sa han? han sa någon sån där. Na, na, han sa inte na, na, ork, ork ork. Nej? Nej, nu nej. Ja, just det. det var det. var sånt otroligt. Mork och Mindy, det du alf då? Alf rinner runt. Ja. Eh, varit... kan, för... ja, ja. men den den måste blivit varit. Ja, såg jag, men den såg vet inte så jättemycket. Vad var, var det då? Det var här, du vet vad med Alf är. är? Ja, jag vet inte, Guden. Ja, han han är utomjording så flyttar in i en familj. Han går inte som, som Mark Williamson. Som Mark? Ja, ja men lite grann. Han var också utomjording. Ja, Ja. Nej, jag kommer inte Men familjen som han bodde i, de tyckte att det var konstigt att han... Alf? Ja. Att det var ett djur? Ja, jag, men ja nej, det är en tygdjur. En tyg, tyg, tyg, Nej, det var inget konstigt. De var smält drakt. Kan du prata. Som, oh. som som äh. som upp i den här säsongsfilmen. helt in. Oh. Men mm. med Netflix nämnde du. Då kan jag ju glädja mig att Det har vänt för mig. Breaking, med, Bad. Breaking Bad! Ja! Det tog det tog det tog Jag tyckte faktiskt. Det gick ja. trögt alltså. Men sen då Toku kom in i bilden. Den här. Det var en galen boss. Då tog det fart riktigt tycker jag. Riktigt bra. 4-5 avsnitt efter det vilket, va, va, va, Det var ju vad... kanske Säsong 1, nummer 7 6-7 mm. ja. Och nu är jag på Början av säsong 2, eller 3-4-5 avsnitt alltså. Vad har hänt då? Ah, ja, men nu har de Ja, vad ska man säga ja, jag, jag, jag kan ju inte fråga saker För då, för då nej. har jag avslöjt ja, Jo, men det var att eh, Nu har de startat sin verksamhet Den här Pinkman har blev utkörd i sitt hus och han har köpt, eller hyr ett nytt hus och så har han tre, fyra polare som langar åt honom. Och de där polarna är inte lekar. Nej, det är inte de Polita skarpaste gabbana. knivarna. Särskilt den där badger. Vilken är den där? Den där stora, glada, roliga. Jag ah! ja, andra... påminner mig om fler stycken som i min klass på änget där. <laughs> Spejsade men gladare väldigt... tun tunna kill han ser ut som riktigt riktig knarkare ja, ja. Nej men så är det ju mycket stur han ju att äh, vad heter han, äh, Heisenberg har ju blivit han påkommen att han lurar lurade fruen med betalningen där Mm, just det, just det. Han sa ju att den här ex Eller ex, hans ex -tjej Och kompanjonen att de skulle betala Har ju sagt till fruen ja, just det. Men han inte betalat med knarkpengar och, och, och det fick han reda och fruen fick reda på ja. Det, ja. Men, nej, men nu tycker jag är jättebra Så att jag förstår precis det var, Men det var en tröskel Och det, där, det är ju intressant ja. så vi, har varit, vi har varit inne på förut ja. hur ska man ge chanser i Hade det inte varit sån hås det har jag, jag gett upp efter fem, sex avsnitt. Kompan gav upp efter första. Ja, och det förstår jag. Ja. Men liksom, det är det som är svårt. Ja. Men ibland vet man ju exakt att det här kan aldrig lyfta. Där såg ja. man att det skulle kunna, men jag var inte säker. För, för där är också en intressant grej. <coughs> äh, Game of Thrones. Har du sett det? Nej. Allt, där är det är jättemånga som pratar om det. Och jag fick den på DVD faktiskt av Martin, både första och andra säsongen. Ja. Och jag har inte påbörjat, men nu, nu börjar jag på. Jag började på att titta eh, Och nu är det femte avsnittet Här på första säsongen Jag vet inte hur många, hur många avsnitt det är på här säsongen Men jag känner fortfarande Nej men det här, det här är segt ja. Och det är ändå eh, Aragorn ifrån eh, Eller Boromir Han som dog i första ringen mm. Han spelar en, en, en huvudroll här eh, nej, men jag tycker, och tycker jag också, nej men det tycker också Nej men det här Det här lyfter inte Och det här jag skulle behöva någon som kunde pusha på ja. och säga Det här blir bra, vänta här... Men, men jag, jag känner inte, jag vet inte vad som ska hända Det började jättebra mm. För var det var lite, lite overklighet, lite övernaturligt Och sånt där Och sånt som ja, det, här, det, här, det här kändes bra Ungefär som början på jakten på de försvunna skatten Den började ja. man åkte in i, i 110 Och så, så var det likadant här Men sen var det segat sega på Jag känner efter fem Jag är började på femte avsnitt att, men Det måste ju hända någonting ja. Vad ska du göra då? Men jag vet ju att det är många som gillar det. Skit. Jo, och jag vet att jag har också hört jättemycket om Game of Thrones, Så att jag, jag kommer att fortsätta. Är det lite då. Sagan om vingen, eller ringen, så, <laughs> Sagan så, om vingen ribbar? Ja, jo, men det är det. Det, okay. Och allt jag har sett, vad heter det, Aragon? Nej, ja. Aragon heter någon sån här film vi såg ja. i samma stil. Som var, nej men en riktig B-C-variant. Mm. Och allting som är i den här medeltida Miljölig science fiction och sådär, mm. Det är ju med en massa länder och som Det blir direkt förknippat med Sagan och ringen oh. Nej men jag ska, jag ska ge Jag ska ge det här oh. Jag ska ge det en, en, absolut, en absolut chans Och när vi pratar om eh, Breaking Bad så var det en Jo jag har en lustig grej eh, Som vi återkommer till kan Jag kolla på lite filmen den här veckan Jag måste ha något Mm. Jag måste ha något, något, lite på pådämnd här. Mm. Så satte vi i Netflix och så började jag kolla. Då hittade jag en, en film som hette shark, Sharknado. <laughs> kan du skratta? Om, det, ja. Dina det. konstiga film. precis. Sharknado. Och blandning av en tornado och en shark. Eller? Precis. Nej. Ja, blandning av... Ja, just det. Själva idén. Men här till mitt försvar kan jag säga jag satte och på bara på den här och tittade 10 minuter en kvart mm. Bara för att ha, ha ett, ett ämne att prata om Och Då var det ju ha ha ha ha ha en massa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha och då är det så otroligt dåligt gjort. De kör bil till exempel. Hajar <laughs> Nej. <laughs> hajar som hajar. De kör bil, äh, människorna. Och då är det, så det låtsas vara så mycket vatten så att hajarna simmar under bilen. Och liksom, jag ska, ungefär som i, i filmen hajen ska välta mm. båten i det fallet. Okay. Här ska de välta bilen. Men hur mm. små hajar är egentligen som har plats under, under en bil? <laughs> Och så prova. mycket vatten kan det inte vara. Nej. Och det är så pinsamt också för att en, en av skådespelarna är, jag vet inte vad han heter. Jag känner till att han var med på i, han var med i den här serien, vad heter den? Beverly Hills. Mm. En, en ljus... Ljusårig. Ja, precis. Steve. Ja, det var lite vad heter. Fast han inte annat i Ja. Ja, Stevenson. Krullhårig. Ja, precis. Och ja. Han var med när jag har inte sett han sen, sen dess. Nej. Och då känner jag, men, ja, man förstår att han ska är slut och då måste han greppa allting. Mm. Och då greppar han Sharknado. Ja, ja, varför inte? Ja, precis. Hur dålig Sharknado? <laughs> ja, Nej, men det, och då kom jag in på lite, på lite andra filmer på, på Netflix. Uh -huh. Och två filmer som går ihop lite grann. det såg först... Jag var ledig en dag här i veckan. Det var fantastiskt att vara ledig en dag mitt i veckan mm. och sådär. Eh, utan att behöva jobba hemifrån Och då såg jag Järnladyn Med Mary Streep som mm. handlar om eh, eh, som Margaret, han, Ma Margaret Thatcher mm. Den eh, Jättebra film Och då slår det mig också att Oj vad dåligt insatt jag i, i eh, Historien Runt men England och Britannien just under hennes period slutet på 70 med 80 mm. Kan jättedåligt Och det hände otroligt mycket då där och runt omkringvärlden också socialismen. Ja, vad var det att det var hon, hon, hon bidrog till att lägga ner en massa fabriker och grejer ja, men hur ja hon var hon var stenhård i sin tro och stenhård ja, i Ja, jo men de satt väl hårt mot hårt mot fackföreningarna och sånt där. Ja, precis. Och så liksom så att det ökade fattigdomen och för arbetarklassen. Ja, jo, exakt. Eller vad var... det var det var hur och hon hon hon och höll vidhåll på det ja. då, Arbetslösheten gick väl i i höjden så något otroligt också. Ja, ju med att hon ja. satte för att tillåta förhandla med fack och så här, men hon, hon sa bara liksom stängde ut ja. Och mitt i det där också så, så in så kom ju facklandskrin Falkland. ja, som och det räddade väl hände lite grann. Ja, men då då, då var det de som mera till Ja, för att de satt hårt mot hårt mot Argentina. Ja, exakt. Hon eh... Jo, och då, jag tror ja. att hon blev omval tack vare det där. Hon log pyr till. Jag känner igen. Jag, har, jag ja, tror, men... tror det finns en Petri-dokumentär om Thatcher. Thatcher. Nej, om, nej, det var Falklandskriget. Okej, okay. ja. men då ska du lyssna på det. Ja, för det var jätteintressant. Mm. Den och Argo. Har du sett den? Nej. En film som handlar om. Det handlar om i Iran under det här eh, vad heter han, Khomeini mm. och han eh, och hans, ja, var det 79 då var det så stormade de amerikanska ambassaden och sex stycken som i på ambassaden lyckas fly till kanadensiska ambassaden och då måste de gömma sig där för att de lyncher, liksom de, de tar alla amerikaner till fånga i Iran och det är då de löser på hur ska de få ut dem. Ska de säga att de är lärare ja, på mm. något sätt? Nej. Då kommer de kom på att de fejkar att de ska spela in en film mm. i Iran. Och fejkar ett, ett bolag och fejkar upp allting och så får de med en, en känsla av här eh, eller vad det heter som, som sminkar dem och sådär. Som, eh, som ställer upp och ja, låtsas spela med det. Eh, och, och, och det var också jätteintressant. Det är 79 och den var, var byggd baserad på en riktig historia. Och då har du också med det här med Iran och det här Alla mm. toja grejen där, 79 Och så är Fertzger 80-talet, man verkar att det är också historia Som, som är blankt nästan till. Du lär en massa människor Ja, jo, det gör jag mm. Och i den här I den här Argo-filmen Så är det ju någon figur som Han är inte huvudroll Men det är en figur i, i Bakgrunden där och då är det ju Brian Cranston som han, som han mm -hmm. heter. Breaking Bad. Breaking Bad. Walter uh -huh. white. Okej. Okay. Och jag hade ingen koll på att han heter Brian Cranston. Så jag, jag googlat och jag kollade på Wikipedia. Och då såg jag att han hade varit med i, i flera Seinfeld-avsnitt också. Okej. Okay. Och så började jag tänka mig... Jag alltså, tyckte att jag kände igen honom Jag har, ju, jag har ju sett så otroligt ja. mycket Seinfeld. vilka du har? Jag har, sett, jag har sett allt. Och han återkom ganska ofta. Tänk mig, vad, vad, Jag vet. Ja, ja. Vilken roll då? Men då är ju han, eh, tandläkaren. Ah. Den, den där tandläkaren ah. som konverterade till Just det. till till för att ah. kunna dra judejämt. Ah. Aha. Inte <laughs> annat. Och jag, jag kollade på, på, på YouTube sedan okay. För att hitta. Ja. Ah. Jag får kunna se. Åh ja, jag, jag känner igen. Ja, ja, ja, ja det är han. Alltså, Lik. Jo, men det är han lite ju. Yngre. Det är jag de är yngre. Och sen tar ta bort... Ja. Mm. Man tänker han är utan håren, den liksom och glasögon. Här hade han lite hår och... Mm. och, och äh, ingen glasögon och ingen skäcken, där. Nej. Så han, han var med där. Okay. Och där var kopplingen till Breaking Bad. En lång historia, eh, kort. Ja. En kort historia, lång. Historia, så gjorde jag så. För en kort historia, lång. Ja, det. Ja, Du snart ska vi går väl en renoveringstanker? Ja, vi ska vi ska renovera det här. Och jag funderar på att göra en badrummet också. Oj oh, jäklar! Och då var det så att jag var på tänkte att okej, okay, nu måste jag kolla lite grejer vad man ska ha så där om jag ska göra. Det. Så då var jag på Bauhaus ja. i Länna. Och jag tror att det var första gången i mitt liv jag gick in på Bauhaus. In på er, på er, på så det gick på eh på att bygga hus. Jag kan ha gått var och någon gång tidigare Hiddarna jag förträngt det. Det kändes det. kändes obehagligt. <laughs> var ska Kalla kårar. Ja, nej, uff, vad hemskt. <laughs> Allvarligt. Ja jag, gillar ja, jag vet inte. Det är någonting med att komma in på så här byggvaruhus. Det får sig som mindre världskomplex. Eh, för att jag är så ohandigt. Jag vet inte vad man ska söka efter Nej. Jag är ingen intresserad Och jag har aldrig gjort det förut och så går, det finns det så otroligt mycket grejer. Och så går de omkring liksom hantverkartyper ja. där och känner sig så trygga. Man ser, ungefär som lika trygg som jag känner i en skivaffär. Man, man så man så ser, motsatsen man får, så ser, otrygg är jag inne på Bauhaus. Ja, men och, så, och så ser man sådana som går runt i... Snickarbyxor. precis. Och man ser, man ser ju en del i, i ja. arbetsgäng som kommer dit. Ja, och så ser man exakt att de vet exakt hur de ska göra ungefär. Är tolkar jag det så. Men ja. det var, jag tyckte det var bara intressant känsla att oj, det här är inte mitt forum. Man kommer inte in och så tittar runt om. Liksom, nej, utan lite någon, osäkert. Nej, utan de går med bestämda steg dit de ska. Ja. Äh, ska. Så, så var jag in där och kollade och så sen gick jag ut. Och så åkte jag till Fredells i Sickla. I Känner du en matthet? Eller? Ja, och då gick jag in på Fredells och så gick jag ut igen. Ja. <laughs> Fredells kan jag känna kan vara ännu värre, för det, det är det som Bawa ska man det kan det vara lite vem som helst som är inne. Alltså. Jo, jag, jag, jag någon, någon liten sån här hobbysnickare som ska snickra. Men, men Fredels känner jag som att nej, då har du höjt ett litet steg. Ah. Det kan man kolla på priserna där också. Ja, så alltså, är det så? Ja. Okej. Okay. Jag kollar inte ens på det. Nä. Men äh, jag tyckte bara att det men, var, det var lite, vad, vad hade du tänkt att du skulle hitta? Eller, nej, men, jag tänkte, inne, bara, tänkte bara kolla. Ja, men, sådär, ny toalett. Ah. kakor eller vad sjutton har Klinker sånt där. Eller allt som ska vara i ett badrum ja. För det måste jag kolla ut i så fall så Men du har, du har dusch va? Ja Är det en eller? Ja nu som Det finns en så sån här med dörrar Ja just det här. Och så här, så att äh... Nej det var bara otäckt känsla Och då var det jag tänkte att Det där du gillar säkert att gå på Bauhaus Nä. Det känns som att du är Mmm. Hmm, jo nu är det, jag... men... det är Lite som att gå in så här och... Plocka lösgodis. Jo men det som är kul kan jag tycka. Det om jag har någonting som jag ska göra. Nu ska jag göra en, en blomlåda. Nu ska jag göra en... en, en inte en verktygslåda utan bara en, en stor låda som man ska ha lite brylar i. Ute. Varför ska du göra det? Alltså, varför? Bygger du så själv? Ja, Uh -huh. Och då, då, då tycker jag det är kul Att räkna ut Du en låna så grejer Ja men man har ju Man har uh -huh. grejer Man har lite verktyg Eller lite sånt där uh -huh. Hit och, dit. Mm. och då tycker jag det är kul att och, och räkna ut det. Se, Vad behöver jag då Men ja, om jag ska göra en låda till exempel, För då frågar jag ju ville som sången i ljusnära bort. Ja, Anders hur hur, ja, hur hur gör man? Gör man den som en ram först, så Ja, så ja. Och då då, då behöver då, då då har jag fått det jag vill veta. Och sen så gör jag liksom på mitt sätt. Och så är det kul att liksom, gå dit och, och kolla kolla vilket trärot Ja, kolla vilket virke eller ja. Uh -huh. Eller hur vilka skruvar jag ska ha eller något så där. Väldigt Går omkring och små visla typ på Bahamas. <laughs> <laughs> jag känner mig så i alla fall. Lika avslappnad som i en skibutik? Nej, ah, inte lika, men jag får inga svettningar i alla fall. Mm. Men, däremot, är jag inne i en, en ja, musikaffär, kan vi. Ja, det, det är väl trygt. Jo, väl det, det känns inte. Men börjar du snacka vatt och grejer och börja snacka termer i. Mm. Då är man helt borta. Men du gillar väl driva rutin snack? Datasnack, ja Ja, ja jo, men det är också sånt där så jag, så Det kan jag få rysningar då ja. Verkligen Eller man är inne i en bilaffär till blir det att kolla på Ja Uppgradera bilen Och när bara prata motor Och hur många hästar och, Ja, hur stark ja. bil har nu? Nej, jag vet inte Jag har ingen aning Nästa fråga Jag kan inte lägga. Det Där är borta Det är åtta Ja, Nej, men också tänkte jag, En annan ställe jag får kalla kårar av Det är ju Ikea Det är inte så ovanligt då. Nej, men det är, det är ganska vanligt för män. Jag tycker det är obehagligt att åka dit. Så senaste gången jag var där, då har jag tänkt, tänkt verkligen tanken, när är det som minst folk på Ikea? Så då har jag varit där och åkt dit halv sju, sju, lördagkväll ja. eller fredag kväll, för att stänga åtta. Då har det varit rätt behagligt. Men det, det är inte samma sak. Det, men det, det, det som är jobbet där det är att det är så otroligt mycket folk och att man riskerar att få hälsenorna liksom ut, men, Vagnar. av vagnarna och och så är det att man får liksom kryssa Man får inte gå i sin egen takt eller någonting Jag blir stressad av det här. Och så är det här, i särskilt kungens kurva Där är det är sådana här plan, halvplaner ja. Där man måste gå omkring, man vet inte, inte vad någonting är uh! Det är ju man åker upp Man kan ju åka upp där Men går det bara liksom från, från start Så kan man ju gå på Ikea Så Det har ju som en labyrint nästan Så att man kan gå förbi Men ska du ha mövlar grejer då måste du ju åka upp några våningar ja. Men åker du dit på lördagar du ska åka dit. Jag åker inte dit på lördag, men ska jag åka dit någon gång så tar jag det? Eller det som ja, för. och då ska du åka dit sista lördagen. I ja, månaden. då det är det förlöning. Nej, nah, då är det halva priset på all mat i, <laughs> i restaurangen. <laughs> ja, det är inte tillräckligt billigt Jo, men det är ju helt överens. Kostar en bröd 2,50 då? Nej, de kostar som vanligt 5 kronor. Den går upp i restaurangen. Det ja. var där för några år sedan. <laughs> Edmund fick, han tog två stycken spaghetti med kött för sås. Ja. 10 kronor, två personer. Hyggligt pris. Ja, då kan man snacka om hyggliga priser. <laughs> jag tog väl någon här... De har ju fantastiskt god köttbullar. Då. Ja. då kan man ta en sån här 20 20 köttbullar. Och då, då är det på 30-35 Vad tycker du om OPK? Det, det kan vara helt okej. Okay. Ja. Om jag vet vad jag ska köpa. Ja. Och om, om det är någonting som man ska köpa till huset. Och, och vet, det här blir, oj vad det här, det här blir bra. Mm. Men det där, Stros omkring. Ja. Nej, det är strås omkring. det. Mm. Nej, ja, det finns ju Det är ju bra, alltså Många grejer såhär Men just om man vet exakt vad man ska köpa okay. ja. Och springer igenom det så här på en timme Men jag, ska, jag, jag pallar inte gå där många timmar Och Ikea är ju bra för det vet man ju Att på slutet då, då kommer man till korven Och pizza-slicen <laughs> ja, det. Det, det är jäkligt bra Ja för att det Den lediga dagen som jag hade, jag hade här i veckan så åkte jag in till, till stan och, och så var jag uppe vid, vid Olerplan. Och så här parkerade bilarna på någon av gatorna och så såg jag att... Eh, men där borta kommer ju, kom ju Peter Dalle från lorre-gänget med... Det måste ju ha varit dottern. Med Claes Måsson. Det måste jag vara dotten ja. för det här, för det här är en så ung ung sambo eller sitt kan inte ha. Jag, jag menar, de kunde vara kanske i så tråk och Men då har jag, hör du då ja. på mig för jag, jag, jag lyssnar på eh, på den podden och så håller jag på att låsa bilen och han går förbi då vill jag jag vill gärna höra vad han säger. Det här är också bra på den och, och höra vad ja. Peter tar. Så Jag lyfter jag lyfter luren på, på sidan liksom. Ja, oj vet inte nu, nu ringer det där. Jag får det. Ja. Mm. Hallå. Ja, Face från Prag kommer med dig. Jo, mm. i alla fall så, så lyfter jag jag lyfter liksom på luren så här eller på hör Ja, hör, hör, hör, hör, hör, hör, Vad heter det? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hör de snacka? Ja, ja. ja lyfter upp, jag ska höra liksom. Ja, vad säger han? Vad pratar de om? Honom. Och då ser han ju det, så han, han tittar ju till <laughs> Han tittar ju till På mig Och att, men han, han... Även så närvarande så han märker Vad folk runt omkring att han liksom tänker på sånt att Oj, nu är det någon som lyssnar Ja, men alltså, det, ja det, det, var min, det var min tolkning ja. Att, ja. Varför, att nu är det någon som Ja, precis. Att jag ville lyssna på vad de sa varför skulle jag annars lyfta? Eller kanske liksom att jag skulle lyfta Och säga någonting åt honom Jaha, hur, Eller, hur nära var du? Ja, men det var ju bilen De kom hit på och så var bilen, så gick jag var på förarsidan Så att, att det, var, det var ju Ja, bilen var emellan ja. så, det, så det var liksom inget och det är ingen jättenära sådär men... Mm. men jag fick <laughs> jag tyckte, <laughs> En rolig grej. Vad han, vad han, vad han fortsatte prata med sin dotter. Ja. Om nu om nu var dottern. Mm. Fan, vad killen. ska så skyldig för dotter. ska Jag hörde att du snart Vi får ju ganska mycket lyssnar mail. Ja, jo. Och... Och det känns så jättebra att det är du som har tagit hand om det. Ja. Och det ska vi passa på att tacka för. För det, det kommer ju i stridström så att säga. Ja. Så att jag tänkte bara kanske att man ska läsa upp ett par, tre stycken här så att du kan vi kommentera dem. Ja, precis. Och så sen tänkte jag också att vi kanske framöver ska tillägna en hel podd och att Lyssna med. Det kan vi eventuellt bli värd. Det ju... kan bli längst också. Jo, vi har ju pratat faktiskt om att vi ska inte ha så långa så långa poddavsnitt Runt 45-15 minuter känns ganska bra För vi har haft någon Tror jag med Roger som var till med över en och en halv timme Och jag vet Ska vi bara ta lyssna Lyssna brev och sån grejer Då kan vi ta två gånger Då får vi dela upp det Då har vi hela sommarlovet Men i alla fall, jag tog tre ur mängden här För nu då Det första lyder så här: Chabba. tack för en fin podd ni tar upp många ämnen som jag gått omkring och funderat på, men inte riktigt kunnat formulera själv. Fråga, kolon. Kan ni inte, så att säga, gräva lite mer där ni står istället för att hela tiden måla med den breda samhällsperspektivspenseln? Med vänlig hälsning, Claes Falköping. <skratt> <skratt> alltså, <skratt> jag tycker, ja visst. Vi skulle kunna liksom utgå lite mer från oss själva och, och liksom istället för att lösa världsproblem på bred front, kanske. Nej Vad tycker du? Det fick du det. Ja, det var några år sedan. Ja, mm. och jag tänkte jag tror, tror att det är samma Klas som, som även skrev på din blogg? Eller kan det vara fler Claes i Falköping som lyssnar? <laughs> Okej. Okay, Ja, det kan nog vara samma Jag tror att det är samma Han har skrivit PS här också Sacka hälsa. Nej, Jag tycker att Jackson Browns version av Take It Easy Är den bästa Jag tror att det är samma Det kan vara han Vad sa du om den här breda det, det så. Jo, han, han tyckte att vi skulle Kanske liksom utgå från oss själva Gräva lite mer där vi står Istället ja, det det. för att hela tiden måla Med den breda samhällsperspektivspensel. Ja, så som vi gör. Vi gräver på djupet. Ja, vi... Vi, vi löser världsproblem, Jo, och sen, samhällsproblem. Ja, och sen kan vi tänka på att man, man kan ju inte ta bort allting från att lyssna nej. och servera allt. Nej, vi vill inte bli för privat och personlig. Så att nej, det är en, en Ja. Nästa är lite mer... Eh, den personen har skippat hälsningsfraserna och skriver dessutom i versaler, mm. men... Så här stod det i det. Lägg ner eran jävla skitpodd som till och med är sämre än Olsson Ekvall. Gör landet en tjänst och stoppa upp poddmikrofonen där solen aldrig skiner. Ta aldrig ut den. Göran H. Västermalm. Ja, att du förstår att när man börjar säga att det är sämre än Ekvall Olsson, ja. då känns det som ett hårt slag i solaplexus. Ja, jag tycker det är lite luddigt formulerat och svårt att förstå direkt vad man menar men jag tolkar det ändå som att han inte är riktigt helnöjd med vår podd att ska, det, Men det är inga förslag det är inga andra förslag på, på förändringar. Nej, det är inte så mycket konstruktiv kritik men man kan inte vinna alla lyssnare som du brukar säga. Nej men det är synd att, att, att, att börja plåka bort 25% <laughs> Få tacka Göran H för det. Ja, då, jag är till mejl också. Mm. Det bör stå så här. Hallå där är han rockar fett Och jag lyssnar varje vecka Den är en ständigt återkommande ljusglimt Under en långa period som i folkmund kallas vinter Ibland leker jag med tanken på Att han borde bo utomlands halva året Och då menar jag inte under sommarmånaden då. Hur som helst Jag undrar om ni vet när nästa OS går Av stapeln och vilken tv-kanal som sänder Keep up the good work Stefan Nilevi i handen Ja, för att säga Tacka Stefan, kloka om om, om Sverige och att där, tycker jag. Men jag vet faktiskt inte. Så jag tänkte bolla över till din namn, Johansson. Mm, är nästa OS? Ja. Mm. Det kommer ju vinter eller, vinter eller sommar. Ja, det framgår, framgår inte av möjligt. Men... Som, SommarOS är väl i... Vad blir det? 16? Här det i Brasilien då. Där, va? Ja. Ha, har de både fotbollsri? Ja. Jaha, ja. okej. Okay. Är det sommarOS 16 i Brasilien? Sommar OS 16. Och det har hänt en gång förut att det har... Det har vi nämnt på podden tror jag Att det har varit OS och fotbolls-VM Efter varandra Vet du vad det var? Eh, I samma land Mexiko? Nej. Var det Ja När var det? Fotbolls-VM 70, OS 68 Ja Mexiko. just det För ja. jag tänkte på VM 86, 86 Men Nej, då fick jag inte in Då skulle det egentligen ha gått i Colombia Fast om det ställdes in där ja. Och då tog, då tog Mexiko, Mexiko det. Och vad går det nästa vinter-OS? Alltså? Nästa vin, vinter-OS, då är det 14, eller är det 18. Var det då Du skulle gå i Japan? Eller var det 22 Du skulle gå i Japan? Okay. Och då var, var det Tokyo som skulle få det. Ja. Vilka tv-kanaler som sönder ja, åt? Det tror jag inte. Att det är, rättigheten är nog inte, inte klara. 16 måste vi klara. Ja, 16 är det säkert klart. Vi, är det vi har satt Nej, det måste, vm <coughs> måste ju vara Nej, inte fotbolls-VM, OS 16, förlåt, OS ja, det kan säg vara som vi har satt mm. Ja, tackar, tackar. Ja. Tack för frågan, Stefan Och jag, jag tycker också att det är kul med all feedback från lyssnare. Utan er vore det ingenting Som du brukar säga Ja, Nej, ja, ja, ja jättetrevligt Ja, så att det, det kan dyka upp fler lyssnar Som blir upplästa Så keep them coming Vart, Ska, vart, skicka? säga, vart skickar man dem? De skickas till matts.nasmarkatgmail.com. Okej, okay, härligt. Och sen, vi måste ju nämna, troligtvis inte där, där alla har hittat den här podden, men ja. eh, en blogg om en podd. Ja, punkt blogspot.com. Det går bra att ställa frågor där också. Ja, exakt. Där brukar eh, Jan Helström skriva in lite meddelande i alla fall. Jag satt igår och Zappa mellan, mellan kanal Och så kom, kom jag fram till Den Mia på Gröte mm. Med skäringen Och då var det hon och då, kom man, då var hon Peter Magnusson Marie Göransson Och Peter Haber Som var gästen Marie Göransson, det är John Malmsjöss Flickvän ja, flickvän. Mm. inte fru, är det flickvän? Det låter, det, är... det låter konstigt att jag är flickvän Till någon som är Ja, men det heter ju inte Nej, det är precis Marie Malmström Men den kan ju vara gift ändå ja. I, I alla fall så, så var det... det Satt de och, och Skadade räke där ute Mia och Peter Magnusson ja. Och det slog men när de, när de pratade För då var det ju allvarligt de, var Det var ju allvarligt prat Och då slog man, de är två stycken personer När de pratar Som att, nej men jag vet inte om det allvar För Ja men mm. skär, skäringar ja, Nu kan jag inte komma på dialekterna. Men, men, men Hon men hon pratar, jag, jag har svårt Att med hennes dialekt Att kunna Lägga in det i allvarhet i, Ja, mm. i, i det facket Att med allvar är. Och Peter Magnusson berättade också Någonting som var ganska man så var seriös och sådär Och så ja. flyr han till litegrann Och då var det, då var det där flyr Men om det var liksom en er, ironi Ja, om det är ironi eller att, men jag, jag, jag har svårt ja. Svårt att, att Jag förstår att, att det är allvar mm. Men jag har svårt att ta ja, det på after, allvar ja. Det finns någon blandning däremellan Och det finns Vissa klarar av Som Robert Gustafsson han kan tycka Han är jättebra ja. Men han Han, han när han är allvarlig och de så de intervjuar han Då kan jag uppleva att han är jättetråkig ja. Men han, han vet man när det är liksom skoj och, och, mm. och allvar Och sen slog vi en till som, som inte heller Har riktigt eh, koll på Pratar allvar nu? Eller nu sitter han bara och, och driver Det är ju min stora favorit Peter Apelgren. Ja. Han är också en sån där som Han kan prata och säga saker och Det låter mig, men nu sitter han och skämtar mm. Och då är han helt allvarlig mm. Ja. Och då vet jag inte om, om det bara är jag som, jag som Eller om Nej. folk runt omkring upplever så Jag vet inte, jag är inte jag kan, vad Peter Magnus <coughs> Känner inte till tillräckligt med, Nej. Inte Peter Apegren heller Men det är Mia Skäring. Jag lyssnar ju mycket på Roll On ja. Då det gick jo, men, jo, det och de, jag också. De, de byggde ju den humorn På väldigt bra sätt tycker jag Det var ju så här sketch Det var ju liksom De pratar som vanligt och var, var, skick, var, Men det var, men det var ju värkord av eh, absurda grejer ja. liksom, i undertonen men nu lät ju precis som hon pratar som vanligt ja. så att, där förstår jag att man kan tolka att man, det är svårt att veta när hon, när hon pratar ja, det, det, det, det kanske var det kanske var så men jag vet inte Peter Magnusson har ingen koll på riktigt. Men jag, det är ju från det här eh, vad heter det? Eh, hey, Babri, jag och, vet vem man är jag filmerna. Ja. Är de bra då? Filmer jag glömde att scrolla. Första sett men den är, den är typisk sån här svensk uh, skog, tillbaka till Bromma humor. hur ja. är Den senaste filmen den. Ja. Nej, han har gjort fler har gjort flera. Ja just det var igen. och så i sommaren med, med Ja. ja menar, som med ja. jag har inte sett någon. Ja, nej men det är li, li, li, lite åt lite såna år som vi i 2000-talet. Jo, och, och de två ju komiker. Hon sa ju Maria Görans och Peter Haver. Och Peter Haver, han är ja. en, en gammal ko komiker. Vem? Peter Haver? Ja, men en komiker. Han spelar komiska roller i som Sunes pappa till ja, okay. ja. Sen hade jag eh, jättesvårt. Men i han spelade väl först så spelade han väl, väl Carl Hamilton först. Innan han spelade Sunes pappa. Varför ja. Att för var. mig? Men jag har svårt att... att efter jag sett sett som Sunes pappa, var svårt att se han som Carl Hamilton När du ser honom filmer. Ja, jag ser dem nog igen. Jag har svårt att se Han i någon annan roll okay. Ja. tagit. Du satt med de åter och då. då pratade de om. Vad var det du pratade om? Nej, äh, jag vet inte vad det var om. Men då började Peter Magnusson och berätta någonting. Och då såg man ju Peter Haber. Då satt han liksom och skakade på huvudet och någonting. Ja. Och då var ju vad heter det? Då sa ju Peter Magnusson Ja, men nu ser jag att, att Peter ville säga någonting. Så då kliver han in och bryter av Peter Magnus liksom med någon huvudskakning eller någonting sånt där. Och då säger han, nej det var inte meningen för att bryta av, säger han, eh, Haber. Men det var ju det, han ville bli ja. bryta. <laughs> ja. Och sen började han liksom och, och, att, ja, lite det för mer. Mm -hmm. eh, och det var det första gången jag såg han som en son. det var... Oj, vilken kärlgod, kär, kärlgod filius, som, som, kan, som kan skaka på huvudet här. Som kan skaka på huvudet och sitta här och avbryta. Och sen ska komma med sin, med, och prata om sina grejer. Och att det ska vara så mycket mer värt. Men, det, är, det är nästan ja. lite, men lite sån här. Och jag var tvungen att söka på söka på, på, på honom och se. Jobbar på Dramaten För det var så typiskt ja. <laughs> dramaten. Så här teatraliskt, pompöst ja, Gå in och... Och... Men... S -s Uppsvullen ah, Okej okay. ah. ja, det, där, det där tycker jag är vanligt förekommande I otroligt många sammanhang Att folk, om man börjar berätta någonting Så går någon in Avbryter och kidnappar storyn ah, ah. Och drar sin egen grej ah. istället liksom. Utan att utan att liksom lyssna klart för den första Eller ta in det Utan man, man går in och avbryter Och det är oftast folk som inte kan lyssna Och som är otroligt självupptagna ja. Självboda Ja, precis Och sen så, sen så, så kommer man inte in på sin Nej, är det, det är hopplöst det hopplöst Och skulle man komma in på, på sin historia Eller vill man dra in det igen Då känns det som att Vad tror han att det här är för, för ja. fantastiskt ja. Då måste det vara otroligt bra. ja. ja. Och då, då, jag, jag, jag, jag tänkte just på Peter Åberg som så så tänkte jag på det här, här dramatens skådespelare ja. Såg du då Örjan Ramberg var på på Skavlan. det var väl några veckor sedan eller månader eller någon sådan uttråd ot men så teaterröst ja. Ja, du du vet ja. det som, som som vad heter han Persbrandt Ja men ja. Fast han, han kan de, en... de pratar ju, de har ju taltränare som kommer från magen allting. Ja, så är ju... vad heter han? Flink, Torsten Flink. Ja, och, liksom så där. och han vet man ju inte, inte heller hur han är. Men Örjan Ramberg, han var, han var liksom... Men hur är, Spelar han teater nu eller, eller är han som vanligt? För man kan, inte, man kan inte prata, man kan inte prata så. En vanlig människa, tänk att stå och beställa en, en korv på Ikea. Kan du härma? Nej, jag vill inte försöka. <laughs> Och det finns en, speciell... en korv med bröd. Ja, med honom vill jag vilja ha, men nästan. Det, det är så. Ja. Och det är så typiskt dramaten ja. eh dramater, alltså. Jag tror att de måste ju träna för att rösten ska vara tydlig och gå igenom allt det där, men det blir ju lite, lite för mycket kanske. Ja, att, att jag... I ja, Och kan du skicka Det rostade i brödet? Ja, ah, okay. Var det bra program va? Mia för gröte. Nej, ja, jag, jag var så till... Jag har också just på det där. Ja. Ja, eller jag, bytte, jag bytte kanal att det på uh, Shark, <laughs> ja, nej, men Det, det där det är också det här samla folk, sitta och äta och prata. Det, det finns för mycket så jag orkar inte ens bry mig. Aha. Och varför ska hon vara? Jag tycker den funktionen som ändras inte var tycker jag är med, där, så mycket bättre. I alla fall första säsongen mm. eller de. Då är det liksom musik, temat runt omkring. Ja, exakt. Så tyckte jag Pluras kök var roligt första säsongen i alla fall. Jag har inte sett sen... Äh... Det började igår såg jag. Det såg du inte här. Ja, ytterst lite. Det var Då var ju Persbrandt med. Ja, jag har sett någon trailer men jag har inte sett. Pluras kök fyller, ja. fyller fester i, ja, i köket. Det var skitkul första säsongen. Det var ett nytt grepp. Jag hade bara en... en, en... En liten eh, Det var ju med Melodifestivalen också Aha. Sista chansen var det var? Andra mm. chansen Sista mm. chansen Andra chansen mm. Och det var ju Förra här inne var det till och med I, i Övik ja. I Rävliga Ja, ja det, det, Jag tänkte på med Det är här Att det har Att det kallas för Mello I Folkmund Ja <laughs> Och det Det, det, det, det är som har Retat upp otroligt <laughs> <fast>. <laughs> Och varför gör jag det? Nej, men jag tycker det är så, så fruktansvärt töntigt kan man inte säga Melodifestivalen. Varför må, må, må, måste man bryta ner och hitta på ett namn på det? <laughs> det Melo. Kväll är, är det Melo? Fan, ja, det är skitlig. <laughs> ja, Melodifestivalen heter Jag det. är oavsett namn. Ja, jo, <laughs> mello. Kan kallar vad du vill. Nej, men ja. Aj, okay. Men jag säger ju slagerfestivalen. då rättar ju mina... Sesco Mali. Ja. Säger de Melodifestival. Nej, Melodifestival. Men ja. alltså Slagerfestival. Jag inte det Slager. Ja, men det händer ju ja, förut Jag vet, men för mig är det det och för ja. dig kanske. Är De som övux upp eller som liksom har börjat kolla för det senaste 10 år säger inte det. Nej, tror jag. jag inte i alla fall. Vad heter Slagerfest? man inte det förut? Slag för jo. Men vad, vad heter det? Eruvisionslag. Ja, men så heter det, finalen. Ja. Och sen är det Melodifestivalen. Mm. Och jag vet inte om det här... Hur länge det här Mello, just det namnet... På. <laughs> Varför heter, du det? Va? Varför heter du så med det det? Varför heter det så mycket på det? Men Mello, det hör ju på namnet bara. Fyllo. Vad ja. <laughs> oh, lillå. Bara, bara, bara otroligt fånigt. Mm. Och jag vet inte... Det kanske kom... Kanske kom i det här konceptet Att man hade fyra olika deltärning Och sen chansen uh -huh. Och finalen Jag gillar ju förkortningar ja. Alla typer av förkortningar men Jag brukar ju förkorta det mesta Ja, jo, men skulle du förkorta med med och med och med ja. Li... ja, det tycker jag är kul Men det låter som att de har ju sänkt, de har ju sänkt Med, med livetvaren äh, Är ju ändå för för svenska folket Mello. De har man ju dragit ner det liksom på, på dagens nivå. <laughs> ja, okay. ja. Men då får man verkligen. Men Mello, då är, det, då är vi nere på. Då är det lågstadig barn och neråt som, som gör det här. För. Säger folk det? Eller? Ja, jag har hört att man säger Mello? Ja. Och jag har ju sett det också Men jag vet inte vad folk. Och här kommer Christi Björkman från Mello. Jaha. Nej, de sa, inte så men, men eh, på den nivån ja. Nej men i, i folkmund som det ja, inte ja, ja. heter. Det heter Mello. Mm. Du vad har tänkte på med kollar på det överhuvudtaget? Nej. Jo, ingenting. Inte. Nej, har, Nej, faktiskt den här gången i år har det varit det sämsta. Ja. Eh, inte sämsta för... tittandet faktiskt. Ja. Inte rå från heller? Nej, de var ju borta. Så mm. då hade vi bara eh, på lite grann i bakgrunden. Mm. Nej, men... Nej, det, nej det, för, det, det är för mycket okänt folk tycker jag. Som, jag. som inte jag känner till. Jag vill ha dit Anders Hansson och Jim ja. Jag gillar... Ska vi plocka körspriminträgen? Ja, Bernsten. Ja, 73. Bra hit. Jag kommer ihåg en fortfarande. Ja. Fantastiskt bra text. Ska Bra, bra text med undermening. Mm. Men kollar du på Let's Dance. Nej, men det såg jag på Trickober ska göra med <laughs> okay. Och där skulle det vara kul att se se han i den rollen för där kan han ju inte komma in och, och vara och tro att han är så bra. Mm. Ja, det är det ett annat program jag inte tittar på. Nej, av princip. Nej inte av princip, men jag är inte intresserad. Men det skulle vara kul i det programmet att ha både Holm och Sjöberg med i det här programmet Ja, det är deras munhuggning så att säga men med... Holm och Sjöberg, jag, deras chatt om det där På, vem, på vem, sidan vem är det? som är bäst Jag var på Holms, men nu är vi till fasen alltså. Jag tycker inte, eller jag bryr mig inte, allt mer så men i fredags, apropå, det var därför jag såg det här, så Jag var på basketmatch med Viktor. Mm. Solna Vikings mot Örebro i Solnahallen mm. Det var skitkul. Hur mycket folk ska gå på sånt? Nej, det är inte så mycket. Kanske 200, 300. Inte mer. Nej. Man tycker alltså, det ska ju fylla. Nej, men, Nej, men det är bara, hur, hur, för hur mycket utbud det finns? Jo, men hur mycket kan du gå in i, i Solnahallen Jag vet inte. Tusen måste gå in i alla fall. Ja, det är Säker, det säkert ja. ja, Då var det inte med 200. Det var liksom en läktare, det var rätt mycket folk. Och så var ja. en läktare, det var inte var någon, där satt vi. Ja. Nästan vid planen. Men det var skitkul. Men då kommer jag ihåg, eller då la jag ut på Twitter att jag var där och så här. Och då kommenterade Näslund om, ja, nu såg du inte lättstens med Glennusea. Jag har ju, Glendusian var med där. Ja. ja, då skrev jag att nej. Icke. Men det är kanske är en annan del av det jag ska se där stängseln då. Glömmer sen. Ja. Mm. Gillar du? Något? Nej, men det är oh, roligt. Och då är det för djupt. Jag har ingenting emot det så. Nej, men jag, jag tror att det är jag en, en Google-grupp så. Ja. Nej, det gör ingenting. Ja, det var den här. Eh, 14:15. Första sönder i mars. Ja, just det. Mm. Nu har du på glömma det. det, det har ju varit Vasaloppet idag Ja Har du sett något? Ja, kolla lite igen? Jag tycker det är fantastiskt behagligt att ligga i soffan och mm. Jag tog med jag tog ner täcket och låg i soffan och Så tittar man så slumrar man till lite Jag måste säga att Kalle Moré så mycket bättre i år än var förra året Okej okay. Då gick jag runt som en reporter och ja. inte många folk han var, han var mer trygg i sin, i sin uppgift den här gången Ja och det var en rafflande finalen. Ja, jag, det var han, han blev oss Hur mycket ledande egentligen? Ja, jag hade det nästan två minuter den där. Uh -huh. Och det pratade någon, Det minns jag det hände någon gång det var, minst, eller henne, eller omgången, var det tidigt 2000-tal. Så var det en också som ledde med flera minuter och vart om och åkte just på slutet. Jaha. Uh -huh. Det här var jag, jag såg det precis slut och det var väl bara kan det vara en kilometer kvar med om. Jo, men det var en, en, nästan till en total kollaps. Ja. Uh -huh. Ah, Okej, okay. ja. jag, jag, jag tänkte, tänkte på Vasaloppet, på, på, eh, ja. jag har inte åkt Vasaloppet men jag har ju åkt bil samma dag som det var Vasaloppet, Las, eh, som ja. det var Vasaloppet, eh, jag åkte från Sälen och åkte jag till, då körde jag förbi och så jag åkte till Vial, det var ganska intressant att, ja. att se. Tällsberg eller ja. Tälberg? Nej, Tälberg, det ligger Tell i det ligger i uh -huh. inte den stationen eller Tälberg? Nej, det ligger i eller... vad heter det Rättvik tror jag. Okay. De, har många, de har byggt många hotell där nu så att det heter de kallar Hotellberg i i i Folkmot. Ja. Uh -huh. Okej, okay, jag oh, kan ju kan du kan du jag kan ta på kan kollarna. Jag kan ja. Mångsbodarna ja. och Risberg. jag få se? 1 2 3 4 5 6 7 Åtta, sju. Om vi tar bort sälen och mora. Aha. Vad kan du? Vänta, avmångsbodarna. Ja, Ris, risberg. Mm, de är precis efter varandra. Det är station, kontroll nummer två och tre. Eh, sen, jag... sen har du ju kontroll nummer fyra. Det är ju nästan som, som är jämtlands president. Ljus. Berg. Ja. Evert. Ja, Eversberg. Ja, just det. <laughs> Nej, från början så har du ju Smågan. Den var jag aldrig kunnat. Efter 11 km. Mångsboden var 24. Risberg 35. Eversberg 47. Ja. Oxberg. Ja, just det. 62. Hökberg 71. Ja. Eldris. Eldris, klassisk. 81. Och Mora 90. Ja. Skulle vi åka, varsågod. Nej, skulle du? Nej. Eh, jo, men Foppa åkte ju. Ja. Han blev ju inte du, alltså. Ja, men han bröt sig. Han ja, gjorde det. Ja, han hade ramlat. Eller? Så jag tänkte, han är ju en som där som skulle kunna. Ja, tjur är jag. Ja, som skulle kunna ta sin vår. Ja, vi har, vi har pratat lite. Vi har pratat lite. Breaking Bad. Lite Breaking Bad. Och förra gången det var, då var det. Eh... 13, Big Stone. Ja, för att det var fel version sa du. Ja, tyckte inte det lätt som den rätta som jag. Nej, det, det var lite tamare. Jag tror tog du den från skivan. Nej, spot, jag från skivan. Ja, jag undrar om det är en singel som är Det Kanske var någon singelversion som är bättre, men den spelar ingen roll. Ja. Ehm, och då lämnar du vi, vi den fantastiska låten med, med Badfinger Baby mm. Blood, den lämnar du åt sidan. Ja. men kör, jag tänkte du får, kör den då? Tar, då får vi ta då får ta den här gången. Ja, det blir skitbra. Så för alla har en fantastisk bra låt där. Serien har ju fort. Tuko. Han hade eh, diamanttänder ja, Och så fick den här Hank, han här han kan ju rolig Den här pol polischefen. Ja. Eller jag frågen. Det han fick han sköt ju Tuko. Och då fick han ju hans kolleger gjort en Glasad in hans eh, Tuko's tänder. Asså. Alltså, han fick det. Ja, det det, det, det tappade jag bort. Diamanttänderna alltså. ja, för... ja, då då har de varit hos de har hos Toko, det var alltså hans... Var det moderbror eller farbror som satt på... Ja, i ja just det. Tryckte på det. Och det de var, <laughs> det var nej, skitbra de avsnitten. Det var dåligt lyfte för mig. Och han kom ju, han kom ju i, i flera... Toko? Nej, inte Toko, men, men morbror eller farbror. Ja, ja, han hade han inte sett sista gången. <laughs> nej, okej. Okay. Det stod ut som att han var skämt på sista versen. Ja, det var... Nej, men, eh... Det var ju otroligt dramatiskt just det... Där de var liksom fångna av Tukos Och så inne och sådär där gamla där gubben ja, Och flyttade därifrån ja. Och så ja, hela kanonbrott Men då, då öste ah, Det är så otroligt mycket ja. Jag kan men, tänka mig men... att det är fram och tillbaka Det är nästan som att jag är sugen att komma hit Och, gå och sitta och kolla med Och nu finns väl allting Allting finns väl på, på Netflix också. Ja det var Netflix Lycka och dig som har fem säsonger kvar ha, nästa, ja. ve nästa vecka så, så var det en, en gäst Ja då är det mannen som har... Jag tror att han har blivit nämnd i alla påbaksnitt. Ja, säkert. Centralfigur. Matspack. Ja, det blir kul. Det blir spännande att höra och höra, eh, höra lite grann om honom. Ja. Mm. Ja, vi avslutar med eh, Breaking Bad. Med, med bad, ja. bad Thing och Daily Blue. Ja. Så får vi återkomma nästa vecka. Ja, hej då. Ha hej då. Ciao.